Hej och välkomna till fjärde avsnittet av Fredags frukost. Du har samtal 1 i kön. Beräknad väntetid 25 minuter.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 Eh, fram till Poltava i nuvarande Ukraina. Och vad stryk de får? De blir flankerade. Eh, vi kan höra hur verkligt eh Oleg Ryaskov skildrar hur Karl XII får höra nyheten. Erma ärstad. Menshikov attackerar på flanken. Vaše velichestvo, Menshikov attackuje po flanku. Oj han svenskt påbrottar det mannen. Ja, eh, är helt helt klart en eh, jag jag vet, jag, har, jag har inte riktigt fått reda på vem det är. Nej. Det, det, det kan vara så att det är Mikael Blom, Blomqvist inte. Mikael Nyqvist Ja Det <laughs> kan vara så att det är Mikael Nyqvist Jag vet inte, jag ska låta det vara osagt Men det han säger där är alltså att eh, Fienden attackerar på flank Men han får sedan i alla fall direkt Ett, litet, ett till tips Ni borde lämna striden den XII eh, sårades Och fick bäras ut på Bår Och Karl Gustav rensköld.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 När de ser att oh, fan! De är kvinnor, de är kvinnor. Ja, Vi är alltså både män och kvinnor kvinnor, nej. Kvinnorna i det här landet sitter inte hemma själva och tar hand om barnen Medan männen är på jobbet Utan vi är alltså båda där och slås Oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning Och vad mycket stryk de kommer få när det tåget använder Precis, precis bredvid kärlsvägen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 Jag Nej, det, jag kan inte garantera det. Jag, jag har inte och varit, varit i Kumla och pickade i Söker samtidigt. Så att ska Var det här Kumla som Pernilla Wallgren sjöng om? Um. Nej, jag vet inte. <skratt> <skratt> <skratt> uh, filmen i alla fall har biopremier idag. Och på affischen finns ett citat som lovordar filmen. Det går så här. Filmen går in i hjärtat. Vackert, sorgligt och obönhörligt. Vem tror du det är som har yttrat sig så om en film baserad på en bok av Håkan Nesser?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 Ja, eller kanske snarare din uppväxt. Vad fan är ett liv? Ja, jag menar bara att eh, det måste ju ha påverkat din uppväxt om du nu inte var som alla andra. I helvete heller. Okej, okay, ja, då, då ber jag om ursäkt. Eh, det var verkligen inte meningen att göra dig upprörd. Eh, det är så jävla fikt att ge sig på de som inte kan försvara sig. Eh, ja, fast du kan väl ändå försvara dig? Du sitter ju här mitt emot mig. Sätt dig här en stund, är du snäll. Vad? Va?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 ska du hitta på något kul i helgen? Det kan du hoppa på och sätta det på att jag ska. Okej, okay, inga detaljer där det inte. Eh, har du något du vill tipsa våra lyssnare om? Kan man inte bli någonting annat? Kan man för fan se till att man blir en jäntlig man åtminstone Tack ska du ha, Håkan Nesser. Ja, du, kollar du på du brukar kolla på tv Niklas? Ja. Ja, det är ju, som den här podden har bevisat ett antal gånger. Ett antal gånger. Eh, det var en grej som jag märker till. Eh, sist när jag kollade på tv. Mm, ja, du gjorde det i alla fall. Man blir ju både ledsen och förbannad. Jag, jag tycker säga, att det jag. behövs en grov. Jag tycker det är tråkigt. Nej, det är jätte tråkigt. Vad jämnas om Sverige? Jo, det är en lokal riksnyhet. Eh, så här är det. Eh, staten har tidigare krävt...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 Ja, eller hur? Det blir det är slut på chockerande möten där folk stirrar döden rakt i vita ögat. Jag kom cyklande cyklar efter när skulle till jobbet och när jag kommer här, precis vid kanten vid tallarna här, så står en älg. Och den börjar titta på mig. Jag får, den börjar komma efter mig. Så jag får lägga min cykel där och sen får jag springa upp och ställa mig bakom husknuten där. Och älgen efter stannar precis utanför här. Och där står vi nog i tre minuter. Jag tycker det är obehagligt att man känner sig otrygg i sitt.